dhe për të gjitha ta besimtarë që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndërshëm vlëzër besimtarë, të ndërshëm vlëzër muslimanë, vërtet njëriu ka ardhën këtë botë me një mision, me një detyrë të caktuar, detyrë kjo të cilën e ka zgjedhë Allaho i madhruar, detyrë kjo që njëriu për mesaj i afrohet Allahot të madhruar, Dhe misioni detyra e çdo besimtar i musliman këtë botë është që ta adhuron Allahun, që ta njeh Zotin e tij, krijuesin e tij, dhe të jetë falëndërues dhe mirnjohës ndaj dhënive, begative të shumta të të cilat nai ka dhën Allahu i madhruar. Mirpo detyra apo misioni jon është i shkurtër në këtë botë, me kalimin e një kohe të shkurtër, një periudhe kohore Njerëzit në përgjithësi, po edhe besimtarët, kalojnë në botën tjetër. Dhe shtrohet pyetja a thuvall, pasi që muslimanit të kalojnë në botën tjetër, ai ndërpritet të gjitha lidhjet me këtë botë apo mos ka mundësi? Apo mos ka mundësi që besimtari edhe pasi të jetë i vdekur të përfitoj nga veprat nga punët e të gjallëve. Nga mëshira e madhe e Allahut e madhruar. Nga rahmeti i madh që Allahu ka dhënë besimtarve, është se besimtarët musliman përfitojnë nga veprat, nga punët e të gjallëve. Pra nga mëshira dhuntia begatia e Allahut, është se besimtarët musliman të vdekur, kur të kalojnë botën e përtejme ata përfitojn prej veprave, prej punëve të të gjallëve, prej punëve të mira të të afërmëve të tyre. Andaj shumë kush është i interesuar të di se cilat janë punët, cilat janë punët apo veprat prej të cilave përfitojn besimtarët e vdekur musliman. Për dyshim se janë një Grumbul i madh i punëve prej të cilave përfitojnë besimtarët musliman të vdekur. Dhe puna më e mirë që përfitojnë besimtarët musliman të vdekur me gatë xhallët është duaja, lutja që bëjmë ne për të vdekurit ton. Dhe këtë gjë e vërteton Allahu Teala në Kur'an në shumë vende. Vë përmendet Në surën Ibrahim, doaja lutja e Ibrahimit a.s. Këthët, Rabba në gëthilli, wali walideje, wali mu'minina, jaume ja kumul hisabë, o zotë jonë. Me fal mua, fali edhe prindit e mi, dhe të gjithë besimtarët atë dite kur do të japin lëgari. Pra në këtë mënyr është lut Ibrahimi a lehi salatu o selam. Zaten edhe ne e kemi përvecua këtë doa, këtë lutje dhe zakonisht në doat në lutjet e fundit që i bojmë në namaz. Para se të japim selam është edhe kjo doa këtë lutje të cilën e këndojmë apo e ledzojmë ne. Po ashtu, një gjëtë të til e ka praktikuar edhe nuhi a lehi salatu o selam. Dhe në surën nuhë, përmendët doja e nuhit a lehi salam, ku thëtë, rabbi gëfilli, wali walideje, wali, wali men dhe khalë bejtje mu'minen, wali lmu'minine, wali lmu'minat. Që do të thëtë, o zëtë, me falë mua, fali edhe prindët e mi, fali edhe ata që hynë në shtëpin time duke qenë besimtarë, fali edhe besimtarët edhe besimtarët. Pra, këtë e kishte praktikuar edhe Nuhi alayhis salam. Pastaj Allahu Teala këtë traditë hyjnore që e shpallte te profeti të mëhershëm e porcolli gjenerat pas gjenerate deri tek profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtij profetit të fundit ju drejtua Allahu Teala wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat kërko falje për veten tënde o Muhammed kërko falje për veten tënde po jo vetë kaç po edhe për besimtarët edhe besimtarët pra e urnoi në far mënyrë Allahu Teala Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam ti të kërkon falje për veten e vet por edhe për besimtarët edhe besimtarët e vdekur andaj pra Vllazën Besim Tar, tash në këtë sezon që kemi hyrë sezonën dimërore, sezonën e dimrit, kur nata është shumë më e gjatë se dita dhe kur mundësia hapësira për punë të mira është ndoshta edhe më e madhe, kërkoj nga ju dhe të tjerët që ta shfrytëzojnë këtë periudhë apo sezon dimërorë që të bëjnë istigfar, kërkojn falje për veten e vet por të kërkojnë falje edhe për më të dashurit e tyre, dhe besoj dhe shpresoj se gjithë njëri prej neshë këtu që jemi në gjami apo dhe jashë gjamis, kemi në dëkën të vdekur, dikuit i mungojnë më të dashurit, nana dhe baba, dikuit i mungojnë vlëzit e motrat, dikuit i mungojnë halat, ajalaret apo tezet, e në dikuit prej neshë apo të gjithë vëndështë anë mungojnë gjyshëri tonë që do të thot se kemi mundësi dhe hapsir që të kontribojmë me lutje të cilat nuk janë të randa, nuk janë ndo një barë që së mund të abartim bi supe tona, po me lutje të thjeshta dhe me një kohë të shkurëtër të ju ndihmojmë edhe të vdekurve tonë, se kjo është puna e parë dhe më e mira nga e cila përfitojnë të vdekurit musliman. Pra, dhe vdekurit musliman përfitojnë nga kjo veper, nga kjo pun e të gjallve. E ju përshif po në vlazen, së dhe mësë këtë sezon dimrore, ne mblidhemi në për shtëpia, disa mblidhemi në për kafiteri, apo në kalet të ndryshme. Nuk kam përqëllim kafiteri dhe lakale luna zëtë ku promovohen haramet, por kam përqëllim lakale apo kafiteri ku nuk shërbehen me haramat të muslimanet. Dhe qëndrimi në ato vende nuk mund të themi se është haram, por humbja e kohës, qëndrimi me orë të tëra është haram. E sa humbim këtë kohën dhe qëndrojmë orë të tëra, dhe zakonisht në këto ndëja, edhe në për shtëpia kur zëten apo stër zëten, çka bëhet objekt për gojimin e jo njerëzit. Mirën përgoj njerëzit bëhet gibet e sa bën gjyna në shtepin tante, e me pasurin tante, e me familjen tante, bën se vape, bën pun të mira, bën shpërblimi. Sa i përmendim të gjallët dhe të vdekurit për pun të këqia, të filojmë të i përmendim të gjallët dhe të vdekurit për pun të mira, apo me pun të mira. Dhe Rasullullahi sallallahu a.s. në këshillën edhe në mësën neve, Se të vdekurit nëse i përkujtojmë, nëse i përmendim, atëherë në thëtë përmendini të vdekurit tuaj me punë të mira. Apo përmendini punë të mira të të vdekurve tuaj. E jësë ishë ndohë të këne njëni apo tjetri duke a zbulua të vdekurit gabimet gjënahet. Duke a zbulua ato të cilat Allahu të ala ndështë a ja ka mbulue dhe nuk i din të tjiret. Dhe është prej etike së muslimanit, është prej edukatës së muslimanit, që kur të vdes në do kush, nëse din di shka të mirë për te, përmendja. Nëse din di shka të keqe për te, fshehja. Mosja përmend fare. Dhe është prej edukatës së muslimanit të lutet për besimtaret edhe për besimtaret e vdekura. Të lutet jo vetëm të përmendim edhe të mos e dërgojmë një doa të pakten, të pakten me thonë Allahu e më shiroft, të vjetëri tonë, Allahu i shpërbleft e kanë zakon të radit me thonë, Allahu boft rahmet në bita, apo Allahu boft rahmet në bishpirtin e ti, që do të thotë, zotë e më shiroft atë, apo zotë e më shiroft shpirtin e ti. Andaj, të pakten këto me thonë, këto me thonë, për të vdekurit tonë muslimanë, sepse, hëngjujt me lachetë, o është një karakteristike veçante me laqeve, lutën, edhe lutën ëngjit ma, ma dhështorë që janë, që kanë dhe tyra ma të mdhaja, lutën për besimtarët edhe për besimtarët, në surën gafir, thëtë Allahu Teala, e lëdhina jahmilu në lërshë, wa men haulahu jusebbihune bihamdi rabbihim, wa juqminune bihi, wa jestagfirune lillëdhina amenu e njëjt me lachet që e bartin arshin e Allahut. Arshi pra djetë, është gjëja ma e lartë, mbi qilën e shtatë, dhe mbi të që ndranë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këta arsh e bartin e njëjt të veçant, me lachet të veçanta, dhe këta e njëjt që e bartin arshin e Allahut, Dhe ata engjët që janë për rrëth arshit e Allahut, e lartësojnë me falenderim, me madhrim zotin e tyre, i besojnë Allahut të ala dhe i lutën Allahut të falë ata që besuan, i lutën engjët e arshit dhe ata që janë për rrëth arshit, i lutën Allahut që të falë ata të cilët besuan, duke thanë, Rabbana vë si'te kulle shajin, rahmeten vë ilma. Fakë fëllillë dhine tabu, vëtë të bërru se bileke, vë kihim adha belgjahim. Këto me lache thonë, o zotin, ti me mshiren rahmetin tanë dhe dijen tanën e ke përfshirë gjdo gja. Andaj fali ata që u pënduan dhe ata që e ndoqen rrugën tande dhe ruaj ata nga dënimi i zjarit të gjahenamit. Kështu pra luten me lachet luten e njëjt për atat të cilët kanë vdek si besimtar, kanë vdek të pënduar me pëndim të sinqërt dhe kanë kaluan botën tjetër si besimtar, musliman. Jo vetëm kach, por me lachet, e njëjt, luten edhe për prindit e besimtarve, me lachet e njëjt, luten edhe për grat tona, grat e besimtarve, me lachet e njëjt, luten edhe për pas arsi ton, për vajzat, për djemë tonë, për nipat, mbesat, stër nipat tonë. Allahu të ala, e vërtëton këtë në ajetin tjetër, në surën gafir, ku me lachet, e bojnë këtë doa duke thanë, Rabbena, wa adkhilhum gjennati adnin i leti, wa attahum, wa men salaha min abaihim, wa azwajihim, wa dhurajjatihim, inna ka antël azizul hakim. O zotë yën, Futin në gjenetet të adnit, ata të cilët u ake përmtu e këtë gjenet. Pra, me lachet lutën për neve që të na futë Allahun në gjenetin e adnit, që është një për i gjeneteve, i përkatitur normalisht enkas për besimtarët e devat shumë ustiman, gjeneti e i adnit. Dhe me lachet thonë, o zotu jën, futin në gjenetet e adnit, atyre të cilëve u ake përmtuar këto gjenete. Futi ata, po futi aty edhe kush ishte i mirë, kush ishte besimtar për i prindve të tyre. Futi edhe gratë të tyre në këtë gjenetin e adnit. Futi edhe pas arsit e tyre, vërtet o zoti ynë, tijenë nga dhënjysi tijenë i urti. Pra nëse ne i harrojmë prindrit tonë, apo i harrojmë gratona, apo i harrojmë të dashurit e zemrës fmi tonë, apo pas Arsit apo pas Arsit ton atë angjëjt me laçet janë krijesa të kujdesshme dhe shumë krijesa të vëmendshme nuk lshojnë rastin momentin pa u lutur për besimtarët musliman. Pra, nga kjo që e tham, e shohim qartë se Allah subhanahu wa taala filloi prej krijesave më fisnike prej melaçeve imësoj ato që të lutën për të vdekurit besimtar. Po pas taj, këtë traditën doqen edhe profetet, si shperamendu me heret Ibrahimi, Nuhi, Muhamedi, Alejhimo os Salatu, Ossala. Mirë po, në surën hëshër, e shohim se edhe besimtarët musliman, të devatëshëm, lutën për vlezrit e tyre besimtarë. Thotë Allahu Teala për këtë kategoritë të muslimanve, sësilluten për mështimanët, wa lëdhine jau min ba'dihim, yekuluna, rabban agë fillena, wa li ikhwanina, lëdhine sabakuna bil iman, wa la të gjallë fi këllubihim gillen, lëdhine amanu, rabban a inna ka raufun rahim. Që do të thot, dhe ata që vinë pastyre i thonë zotit, o zotë jonë, Fali edhe vlëzrit tonë që kanë qenë paraneve në iman, në besim. Dhe mos lejo që në zemra tona të futet o rejtja, ndaj atyre që jenë besimtarë muslimanë. O zotë jonë të jenë më katë falës, të jenë më shiru si o si madhë. Ndaj o vlëzën besimtarë, mos i harëni ato generata të para, ato generata të arta që kanë qenë, minë hada pas rasulullah sallallahu alaihi wasallam po jo vetëm ato po mos i harroni edhe ato gjenerata që kanë ardhur pas tyre që kanë vendos parime dhe rregulla në fen islamë gjithmonë duke u bazuar në mësimet e Kuranit edhe të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë për qëllim kanë për qëllim dietarët e mëdhen të cilët i njehfsat bota bashkohore djetarët të cilët nëndoqen mësimet, parimet e Kur'anit dhe të sënetit, imamët të mdhenjë si Ebu Hanife, o imam Maliku, imam Shafiu dhe imam Ahmedi, rrëhime humullahu ta'ala gjemian. Pas ta e dhe ato që ka narë gjenerat pas gjenerat, duke mos ilan anash edhe në zansit apo dhe gjematin e tyre. Mirë po, që ka të tishtë e një rëndësie të veçant, dhe shpeshë herë ndoshtë të pojë nashkalojmë, dhe pojë harrojmë e bo doa edhe për para arsi ton. E në veçanti kam përqëllim për djetaret, për hoxolarët ton, ata të cilët e bartën këtë mision apo këtë mesaj, generat pas generat e dheri tek ne. O vlazën, nuk ju ka hi juve trive si da mos, juve trive që eni të shkollum, me omarë me ato, Parolat e komunizmit se hëgjallaret në kalon mrapa në të kaluaren. Këtë popull e ka në dheqë hëgjallart pa ditur. Këtë popull e ka në dheqë, këtë jënë fjallët e atyre dhe të të të të të të armisjëve të hëgjallarve dhe armisjëve të muslimare. Këtë popull e ka në dheqë po thonë ata, jo në runa zëtë, e ka në dheqë hëgjallart e shqitën, hëgjallart e pushtetit. Unë e për i thëmë me pëllët sinceritetë. Çit popull e kanë udhëheqsh hoxhallar që ende nuk kanë popullin shqiptar si hoxhallar. Vallahi me plot sinqeritet po e them. E kanë udhëheqsh hoxhallar të cilët ende drevat shqiptarën nuk ka të kalibrit të atyre që kanë qenë përpara. Shumëzon dikush po ju trita se ne krye shkolla, jo tash me letra, çdo eh, shtëpi hoxës kur tin ki diploma më të vogla se këtu. E ki magjistratura, doktoratura, do të të formalitetë sa dush. Po elëm detyri rënjësore, në ka mu shumë si për para. Ju edhine vlasën se në këtë popull, ka pas hojjë, që ka qenë hojja i hojjolarve të mi, që të hojjolar që nga kam sunë neve në medrese, e kanë pas ato hojjë. Ka shku në vitin 1930 në universitetin famadhë, që përmonon mja ula autoritetin, universitetin Elazhar, që ka shënuan në bëj një mje sa so vite për i thëmelimit të ti, ka shku 1930 e o shkëthyën në vitin 1934 me diplomë ndurë. Tash pëse nuk po kemi një hoxh me shku drejt për i këtujt edhe me kryjë me një herë atje pas një dit pëmësu gjuën as pëmësu kur gjësë eqë. Po do 2 apo 3 vite mirë mu përka atit për gjuën një herë edhe për shkëncat islame, e pas taj me u fund fakultet, e pas taj edhe suksesin zote e din, edhe ku me ditë sa po të zhatë. Edhe ka narë përra mendejë në atë ko kur me pas kryën në vitet e 30-ta fakultet tjetër, jashta islam, ty ke mujt me qenë kretor shtete, a ke mujt me qenë kryministr, a që ka të duesh, po ka ardh, e kanë nënshmue, sërboslavet e kanë poshtruhe, e kanë e ula, po jenë mundu me degradu mja hul gradat, mja hul vlerën që ka pas, vetëm e vetëm pse është i pari, apo pejtë parën që ka kryë fakultetin islamik. Po edhe për ati ka pas, në vitet 1910-1520, që prej këtu kanë shku në Stambol dhe kanë marë i gjazet name. I gjazet name do të tëtë janë certifikue me diploma si kur hojëllar të rritash. E tash është letë, të gjitha mundësit janë të leta se të merë në raportin të në këtu në Prishtin, të merë avioni edhe të qënë ku të dushë. Ndash në Meke, ndash në Medine, ndash në Kajron, ndash në, në, në Damask, ku të dushë në përmetropolit, botënore edhe këj kjo zot 4-5 orë edhe kushtet jenë shumë mat mira edhe mundësia e për hapjes e diës o shumë e let për para ju e dini se një mësus që e ka mësu një dy vjet qëri lice hoqës se diplomuar, hoqës o shkollu e ka më bëllëti le një këto rana ju gjenetit gjenemi e sot është më letë mësusit e shkollu më profesorat që ofshin atat të shkollat të mesnë apo universitar, i kemi kra një mas të tyre, me përja shtim disa mbeturina të marksizmit, apo të komunizmit, apo të titizmit dhe enverizmit, në kanë mbet disa, atat të cilët për mundohen me gjëks, të ndalin, të ndalin proceset që ecin për para muslimanët në tu. Po nuk nalet, nuk nalet uj me gjëks, dhe nuk nalet islami dhe proceset e muslimanëve, përparimi muslimanëve nuk nalet për e këtyre që kanë mbet nga e kaluara. Andaj një tekst të veçantë duhet t'i kushtojmë kësaj gjenerate të artë që në kohën më të ertë të popullit ton, ku shqiptarët janë përballë katrahura të ndrëshme. Janë përball, më, më thon edhe me gjenocid, të asaj kohe. Janë përballë me zhvendosje për i këtij vëni, kanë qenë atje në anadoll dhe ku i kanë qenë atje në Rumeli, në vende të ndrëshme të botës. Disa kanë shkuar edhe në Shamp dhe i kemi sot ati në Sirije, Njërdane, në Libanë, në ato vene, kemi ati e endhe shqiptarë muslimanë. Sepse kanë dashë me qërënjohës rënjen e muslimanëve në këtë vene. E në të kohë ka pas bura, trima, të cilët kanë luftua me pendë. Ata kanë qenë hodgjallare të tunë. E na, venëse të bojmë, doa për ta, o Allah, më shiraj, o Allah, fali, o Allah, shpërblej, në grëti, në gradën, në pozitën, e, e, e shëhedve, po në pozitën, e profetve, e pejgamerve, në popullin tonë, në kanë në mrapa, në kanë ditë, në kanë bokshtu, në kanë bokshtu. është interesantë. Krejtë që kanë thonë për mirë, e kanë marë, e kanë thonë, mësi që një fmit në për shkolla, dhe në kemi metë pa emancipum, dhe pa kulturum, pa ngritur, e, intelektualisht sa o gjëllartë, në kanë thonë në spequnë fmit shkolla. Pa kosët ha xallar që thonë mos i shëni fëmit shkolla, pa kosët. Unë jam një pyetje. Unë jam një pyetje që tham, mos i shëni fëmit në ato shkolla ku fëmia të bëhen çafira. Sepse në shkollë edhe çafir xheneti sfitohet. Pa shkollë ai pa dishum xheneti fitohet. Nuk ka ky dashu që është pa shkollë të Allahu. Nuk e don shumë Allahu këto. Po xhenetin e fiton ai që s'ka kry fakultet. Bile ai që s'ka kry shkollë mesme. Pse këta babalar të unë këtu që jenë pa shkollat mesme Ku me i qukëta në gjenema? Jo, inshallah Në shpesojmë që t'jemi zbashkën në gjenet me ta Mirë po ma miro me që jenë me pak shkoll Po besimtar Se saruna zët Në i qëmë në për universitete Në për qendra të ndryshme botnore e fmi ton Po kur po këthejnë Ma ata neve nuk përna njohin Ata mos përnjojnë nëse realitetin E ri në Kosovën ton Të shliruar Se e kanë dësh E kanë dëshirua një Kosovë ateiste, disa e kanë dëshirua një Kosovë të kryshterë, disa një Kosovë tjetër e tjetër, po pak për e tyne e kanë dëshirua një Kosovë me qenë e moslimanve, dhe pak për e tyne e kanë përjetua mirë kurë Kosovëa është publikue, Në për media s'është së me 96% të paktën deklarativisht jemi deklaruar me gjuhën tona që jemi muslimanë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se jemi shteti i parë në kontinentin e vjetër, në kontinentin e kulturës, civilizimit, djepin e shkencës në Evropë, na jemi shteti i parë me përqindje të muslimanëve. Çfarë do të thotë? Do të thotë se jemi shtet i muslimanëve. Edhe saqë këtë s'kanë mund me përballu lehtë. Andaj ata sot shpifin Propagandojnë se edhe për ne këta janë hoxhallar të paguar, këta janë hoxhallar të dërguar prej jashtë e na kemi identitet, na kemi le të joftëm se këtu kemi pas primdit, gjyshit të stërgjyshit, generat pas generate. Këtu kemi qenë. Nuk kemi të ardhmën. Andaj nuk kërkoj që të bëni eh, rahmeta po të, të, të bëni do për këta të gjallët, se këta enda jënë gjallë, në ka nevojnë ndështë të bëni shumë do, për kërkoj për jush edhe për të gjallët, qëta lët një Allahun që të i forcen hak, në të vërtetën, dhe dal nga dal haku të dalin e shesh. E lusim Allahun të ala, që të imshiraj të gjith ata besimtarë dhe besimtare që kanë kalun në botën tjetër. Dhe e lusë Allahun të ala, që në veçanti ata të cilët kan ti më shiroj me më shiren e ti të pako feshme. Dhe e lësë Allahun të ala të gjithë juve dhe neve, dhe të gjithë muslimanët të cilët ju pringë të në proceseve të ecjes për para, në të gjitha porët e jetës, e lësë Allahun që të në forcenë se bashku në të vërtetin, dhe të paraces publikisht të vërtetin dhe të pasojmate, dhe të në paraces Allahut në bënd të qartë të pavërtetin të, të koten, dhe të në mbronë Allahu prej sajt, në arunë prej sa Allahu nafalt neve, prindrit ton, djetaret, ulemat ton, të gjithbe simtaret që kam dhejka Allahu më shiroft, ata që janë të gjallë, Allahu i forcoft, dhe të gjithbe në janët në bashkoft, amin. A kulu qavli hadha, wa astagfiru Allahe li wa lekum, wa lisairi l'mu'minine min kuli dhambë, fa astagfiru hu inna hu hu el ghafur rahim. Astagfiru Allah, astagfiru Allah, astagfiru Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lazem besimtar, nuk do të zgjasë më tepër, vetëm se do të kërkoj edhe një herë që të shfrytëzojmë këtë kohë, këtë sezon dimror për punë të mira edhe të mbara. Dhe një prej punëve të mira dhe të mbara që përmendum fillim është edhe duaja lutja që bëjmë për besimtarët dhe besimtarët e vdekurve. Mirpo jo vetëm kaç ta shfrytzoni këtë kohë të lirë para se të na vijëni kohë tjetër e që do të jemi të zënë. Dhe në atë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që besoi të gjithë të rritë din, që të shfrytëzojmë pesë xhana para se të na vinë persona të tjerë, është që ta shfrytëzojmë kohën e lirë para kohës kur do të bëhemi të zënë. Ta shfrytëzojmë rinin para pleshëris. Ta shfrytzojmë shëndetin para sëmundjes. Ta shfrytzojmë pasurinë para varfërisë dhe ta shfrytzojmë jetën para se të vdesim, të kalojmë botën tjetër. Andaj vllazën edhe një herë e keni parasysh se ju jeni gjithmonë në shoqërinë e engjëjve me laçeve. Gjithmonë jeni të lidhur me engjëj me laçe. Gjithmonë jenit për cilën, të rrethum me enjëm e me lache. Dhe ju qëfar do që punani, mira po kesh shkruat, edhe të boha i gara të shkruhen, edhe dikush rren për me i shtitë të tjërët me qesh, edhe kesh shkruat. Edhe dikush qesh teper e i te i ka lëku fit, edhe kesh shkruat. Edhe dikush fol mirë, edhe i shfridzën për mirë, edhe kesh shkruat. Do të thët, pa tjetër do të shkruash, o në librin e të të mirëve, o në librin e të të kë Andaj e lusim Allahun ta'ala që ta mundësën neve të jemi prej atyne që punët tona, fjallët tona të regjistrojnë, të shkuen në librin e të mirëve. Allahun në ndihmoft dhe në forcoft. Hina Allahë vë melaikët e huju sallu në alen nëbihë, ja e juhe lëdhina amenu sallu alej, alejhë, sallu alejhë vë sallimu teslima. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alih muhammad kama salli'ta ala ibrahim wa ala alih ibrahim inna ka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala alih muhammad kama barikta ala ibrahim wa ala alih ibrahim inna ka hamidun majid ibadallah inna allaha yamur bil adli wal ihsan waita idhi alqurba wayanha anil fahshai wal monkeri wal baghi ya'idhukum la'allakum tazakkaroon wa aqim assala yirhamukum allah la'a La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah